17 perc. Dr. Besanyő János, jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok. Az Ubudai Egyetem Biztonságtudományi doktori iskolájának az oktatója. Mit mond a hallgatóinak arról, hogy mi történik Szudánban? Most akkor ne, ne kerüljük meg a kérdést azzal, hogy jaj, jaj, iskola példája annak a rendezetlenségnek, ami akár Algériában van, akár Dél-Afrikában nyilván a teljesen típusosan más kérdésekről van szó, de ez most egy put, vagy egy igazságtétel? Mi történt Darfurban? Mm, igen és nem, és, mindegy, és mindegyiknek a része. Hát ugye a mostani eh, szudáni pucs eh, teljesen illeszkedik az afrikai eh, trendbe. Ha megnézzük, ugye a, miután a gyarmatosítók kivonultak az afrikai kontinensről, az országok elnyerték a függetlenségüket, nincsen közöttük egyetlen nemzetállam se. Tehát több. Akkor mit tekintünk jönnek. nemzetállamnak? Most mondja meg, hogy az izszedlőség. Magyarországot például Magyar, Magyarországot nemzetállamnak tekintjük, hisz attól függetlenül, hogy kisebb népcsoportok, vagy nemzetiségek lást, lengyel, sváb, vagy német, vagy cigány van, akiknek saját kultúrája nyelve van, de egy heterogén társadalomban ról beszélünk ugyan, de közös nyelv. Kultúra szokásul tartják össze ezt az országot. Tehát mindenki ért beszél magyarul, magyarul élünk, gondolkodunk, tehát ezt nevezzük ilyen szempontból nemzetállamnak, és értelemszerűen a lakosoknak a jelentős része magyar is. Uh -huh. Egyébként kikérném magának ugyanúgy a cigány is, a sváb is. Én ebben lengyel a gondoltam is. arra, hogy vajon akkor hol van a nemzetállam, mint fogalom a határa, tehát meddig milyen apró szeretkékre bonthatjuk akkor azt, hogy. Szerintem ezt nem most beszélünk <gül> meg, mert akkor szudánnal nem... Igen, de visszanyomtam ezt a kérdést, csak láttam, hogy. teljesen jogos a kérdés. Itt alapvetőleg itt egy, tehát nem csak nyelvről van szó, hanem kultúráról, habitusról, életmódról viselkedésről és ezer apró dologról, ami nemzetté tesz egy nemzetet. Hm. Hisz ha megnézzük, igazából a Lástó fajta tiszta magyarság jelenleg nem létezik, mert annyi különböző csoport, népcsoport olvad be Magyarországra, hát csak elég megnézni az én nevemet is, ezek te magyar. Na most innentől kezdve a tót nevezetőek, a lengyelek és az egyebek sorolhatnám még, vagy sváb vagy ilyen olyan donau sváb ö, emberek. De ezek mind a nemzet tagjaival, aktív tagjaivá váltak, magyarrá váltak. De Afrikában nem. Ott a törzsekkel különülnek, nem kívánnak egységes nemzetet létrehozni, hiszen nem az államok. Nem kívánnak egységes nemzetet nem. létrehozni? Nem. Hát Szudánban például több mint 200 kisebb, nagyobb népcsoport van, és az arab az arab, és az arabokon belül is vannak különböző törzsek. Még például dél azért szakadt el, mert ott volt a Nuer, a Dinka, a különböző más népcsoport, azende, siluk, akik nem szudániak. Ők mondták, mi nem szudániak vagyunk, mi dinkák vagyunk 400 éve, mi azendék vagyunk, mi siluk vagyunk. És egymást sírtották, de egy közös ellenségük volt az észak-szudáni arab rezsim, akitől ugyan elszakadtak, és hogyha az amerikaiak és azok, akik a nemzetközi közösségből eh, dél leválasztották eh, észak gondolkodtak volna, akkor be volt eh, programozva, hogy dél rövid időn belül polgárháború tör ki. Miért? Mert az elmúlt 200 évben a Dinka és a nuer törzsek szisztematikusan gyilkolták egymást, rabolták egymás nőit és marháit. A brittek ilyen szempontból, gyarmatosítási szempontból sokkal felkészültebbek voltak, mint a franciák, németek, portugálok, spanyolok, mert ha valahol érdekeltségük volt, kiküldték a tudósokat, misszionáriusokat, akik kutatásokat végeztek, és komoly könyveket írtak az adott területről, és úgy mentek ki oda a brit, mondjuk így szakemberek, akiket kormányzónak, egyebeknek küldtek, hogy nekik föl kellett készülni az adott régióból. És mindenkit ott, amikor lementek dél hogy ez a két meghatározó népcsoport, ugye 60%-a legalább a lakosságnak, ez két olyan törzs, aki évszázadok óta gyilkolja egymást. De akkor mi történt, és most nem kívánom, hogy mondjuk a Kusita király, vázolja a, a történetben, mert tudom, hogy történész ha jól emlékszem, ugye. akár még meg is tenni ezt. De ugyanakkor csak azért A, a, a, a pont, illetve Z pont, A pontban, hogyha a Kusitó királyság környékén nézem, akkor még ott van, volt, volt valami szerves elven mondjuk így, ahogy nem mondja, a törzsi kultúrának az, a, a, az adott elvek mentén rendelkező térségnek, és akkor most vagyunk a 2018-19 valóságában, ahol meg tehát közben mi történt, csak abból a szempontból válaszoljon a történész, hogy gyarmatosítás, kívülről behozott államformáció modellek, és aztán ennek az összedülését látjuk. Tehát Jö, most... hát ez érdekes, mert a Kusita királyság, az ugye ott is az erősebb népcsoportok a gyengébeket leigázták. De és majd utána lett belőle három keresztény királyság is később Núbiai királyságokba, napata például. Ezek a 16. századra eltűntek egy muzulmán expanzió miatt. És utána, Tehát akkor itt már van egy muzulmán, mondjuk így, hogy igen. Persze, és de a muzulmánok abból a szempontból alkottak könnyebben birodalmat, mert ott nem számított az, hogy ki milyen törzsi vagy népcsoportból érkezik. azt mondja, mondja, hogy ebben A, 16. a században jönnek létre azok az államformációk, most mondjuk így, röviden, de segítsen, hogyha nem jól mondom, aminek már nem törzsi etnikai alapjai voltak, ha nem? De igen, már akkor is, bár el kell mondani, hogy a kusita királyságok sem, mint egyszerűen törzsi alapon szerveződtek, hisz azok is már kiterjedtebb uh -huh. hódítást is alkalmazó birodalmak voltak. De akkor mi történik az afrikai térségben? Tudom, hogy nem lehet egy kalápá elvenni, tehát legalább hat olyan területi egység van, amiről nem beszélhetnék így, hogy az afrikai térség. De hogy ott olyan, mintha egyáltalán nem lennének képesek elbírni azzal a kérdéssel, hogy egy adott államformáció, hogy is mondtam, hogy kultúra, közös kultúra, közös nyelv, közös tradíciók mondjuk. Ballás. Tehát, hogy a nemzet állam fogalmával, vagy az állam fogalmával. Igazából talán azért, mert sosem hagyták nekik, hogy kialakuljon, amikor ezek kialakultak volna az egy szem Etiópiát kivéve. Uh -huh. Tehát ugye Etiópia az egyetlen olyan ország, akit nem gyarmatosítottak de ott is azért nem egy törzsről beszélünk, de Etiópia van ahhoz leginkább közel, hogy nemzetállamnak nevezhessük. De igazából ezek nem alakultak ki, mert mikor a kialakultak volna, megnézzük, akár a Zulu hódítás, Saka király, vagy más erősebb törzsek, akik leigazták a kisebbeket, értelem szeren, amikor a kerék fellendült és meggyengült, az erőt alkalmazó törzs, akkor a meghódítottak, próbálták visszaszerezni a függetlenségüket, de utána megint jött valaki, aki újraigába hajtotta őket, és ezek voltak az európaiak. Aztán az európaiak elmentek, és lett egy közmegegyezés, hogy a gyarmasutósítók által meghúzott határok maradnak meg Afrikába, mm -hmm. de azt világosan látta mindenki, hogyha most mindenki elkezdi a saját kis területét kiszakítani, és minden törzs szeretne magának saját területet, akkor Afrika, ilyen Magyarországnyi megyékből álló láncolat lenne, és mindegyik egy független kis ország, és ezek az országok, ezek a népsoportok egymást sem igazán kedvelik minden esetben, tehát vége hossza nem lenne a háborúknak, és úgy gondolták, hogy De eme... miért most? Mi történik? Hát, Ezzel szemben. Még mindig egy rendezettebb dolog van, uh -huh. bár azt hozzá kell hagyni, hogy évtizedenként átlagban 40 katonai pucs történt 1960-tól 2000-ig, majd 2000-től 2010-ig már csak 22 volt, ebben benne vannak a sikertelen kísérletek is, és 2010-től a mai napig 17. Tehát Afrikával bevett szokás az, hogy pucs igen, hogy egy valaki. Egyébként, ha megnézzük, régebben ennek kifinomultabb változait alkalmazták azért Európában is. Pillanatokon belül megérkezünk a jelenbe, de még mielőtt egy rövid zeneszünetre elmegyünk. Ön szolgált vagy kutatott? Dolgoztam. Melyik években? 2005 2005-ben. Igen. Akkor éppen hol tartott ez a folyamat? Akkor éppen milyen képet mutatott Szudán? Akkor éppen polgárháború volt észak és dél között. A, ö, északiak, az arabok ö, darfurban toboroszták azokat a, a főként arab származású, mondjam így, ö, irregulás erőket, akik a déli... Ö, területen lévő falvakat támadták, tehát amíg a szudáni hadsereg harcolt a lázadókkal, főként a nuer Dinka, síluk lázadókkal, addig a családjaikat pedig ezek a szabad csapatok gyilkolázták, leégették fel a falvakat. Ami miatt nagyon fontos volt dél, és ez átjött a maira, hogy a, a Szudánnak, az akkori Szudánnak, az olajtartalékának a 80%-a ott található volt, ami miután dél levált 2011-ben az eltűnt Észak-Szudántól. Tehát az, hogy most ide eljutottunk, annak nagyon komoly okai is vannak. És amikor én ott voltam, akkor már Darfurban kitört a felkelés a szudáni kormányzat ellen, és Darfur 1916-ig egy teljesen független állam alakult, egy szultanátus volt, ami egy időben még a ma és Szudán egyes részeit és láskordofán megszállta. Uh -huh. Aztán jöttek a, a német kollégák és az első világháború, és a német e, barátaink e, rábírták a darfúriakat, hogy 10-12 ezer emberrel támadják meg a pár ezer fős e, brit expedíciós hadsereget e, Szudánba. Igen, nem csak hát e, kovás puskával, előtöltős puskával, láncsákkal, kardokkal, lóhátról támadni meg e, géppuskákkal, korszerű fegyverzetten rendelkező csapatokat, hát egy rendkívül veszélyes vállalkozás. Így a teljes sereget a szultánal együtt legyilkolták a brittek. Voltak éppen a brittek voltak a megtámadott fél. Tehát ez egy rendkívül mondjuk így piszkos húzás volt a németek részéről, de így akartak britterőket lekötni, és tudjuk, hogy Afrikában is folytak a harcok a brittek és a németek között. Csak hát a darfúriak nem voltak megfelelő Mondjuk így eszközzel ellátva arra, hogy lekösséghuzamosabb ideig a briteket. területet megszállták, és 56-ban, amikor Szudán független lett, nem kapta vissza a terület az eredeti függetlenségét, hanem azt mondta, hogy maradjon ez is Szudánban. De ki mondja ezt egyébként? Dr. Besenyő János az új egyetem biztonságtudományi doktori iskolájának az oktatója van itt velünk, és egy rövid zene után befejezem ezt a kérdést. Say it 16. 117 perc. Ott tartottam, a kérdés első felét feltettem, de nyugodjanak meg, megismétlem. Dr. Besenyő Jánosnak mondom, az Uudei Egyetem Biztonságtudományi Doktoriskolájának, oktatójának, hogy de ezért nekem úgy tűnik, amikor azt mondja, hogy 2004-2005-ben a polgárháború alkalmával az aktuális férfiak vitták a maguk háborúját, ezzel azzal azzal öldökölték egymást, a Hátérországban pedig a nők és az asszonyok és a gyerekek elszenvedték azt, amit elszenvedtek, hogy ez pont úgy hangzik, mint egy törzsi háború, Teljes részeben pont úgy hangzik. Tehát amikor azt mondja, hogy az ország határok önkényes kijelölése, akár csillapíthat ezen, de úgy tűnik, hogy nem. Hát... Igen, egy nálam okosabb kutató azt mondta, hogy voltaképpen az emberek független attól, hogy milyen mást raknak magukra, milyen államalakulatban élnek, milyen demokratikus elveket vallanak. Ha bekerülnek a harci, tehát a futuárkokba és a harci helyzetekbe, akkor úgy viselkednek, mint bármelyik barbár törzsitag. És ezt megnézhettük sajnos, 20. században, Jugoszláviába, ami az akkori kommunista időszaknak vázi a legfejlettebb, legkulturáltabb, legnyugat közelébb és legleglebb országa volt, hogy azok az emberek, akiről, akik erről mindenki azt mondta négy évtizeden keresztül, hogy béke, barátság, a múltat a hátuk mögött hagyták, micsoda zsigeri gyűlölet jött ki. Tehát nem hiába, ezek az úgymond törzsi Törzsi intuícióknak nevezte az illető. Komoly? Hát, hogy évszázadok óta, az, az ős ember óta ezek az ember vérébe vannak. Tehát, Tehát azt... ez a tipikus ne haragudjon a hüllőhagy működés abban a pillanatban, ahogy. Nem így gondolnám, hanem bizonyos dolgok kódolva vannak. Kimondjuk. Böldöklés, te... elhinteni a magomat az ellenség asszonyának a méhébe, a főleg a fiúgyermekeket. Ez a durvított része, de egyébként maga azok, igen, az öldöklés, az megfordítom, nem öldöklés, hanem védelmezés. Egyszer védem a saját törzsömet, népcsoportomat, életteret szerzek magamnak. Tehát ilyen szempontból ez nekem védelem mondjuk így, hogy biztonság megteremtése, jövő megteremtése. De ez Az már el egy elfordított, transzformált. Annak le hmm. leuralás, legyilkolás, és egyebek. A magom széthintése az ugyanaz, ami minden mondja még, hogy emberbe, függetlenül bőrszint nemzettől, nációtól ott van, a szaporodás, a túlélés, hogy valamit hagyjak magam után, a művész festményeket, hogy az átlagember ember meg utódot szeretne. Tudom, hogy ez így brutálisan hangzik, de a művész valamit úgymond feladozott azért, mert ő a művészetet gondolja a saját teremtényének, gyerekének. Míg az átlag egyszerű mondjam egy törzsi intúcióval ellátott ember, az pedig csak magot hagy, mert hogy utódot szeretne. És akkor azért még hazzá hogy konfliktusban azért teljesen más mozgató ö, dolgok is vannak, de ha megnézzük, amióta ember létezik, ezek a mozgatórugók ezek ott vannak az, az emberekben. És bármilyen szelédítést lehet rakni. Tehát ö, nem, nem éri meg. Hát volt ö, olyan felvilágosult gondolkodó, aki nem akart igazából gyereket, hogy ne örökítse meg magát, ne legyen utódja, és az utódjait árvaházba adta, és közben az egyik legfelvilágosultabb ember. Tehát most, és nagyon jó gondolatai voltak, csak a saját életén nem sikerült bemutatni, hogy ez neki menne. Mit nyerünk a réven, és mit veszítünk a vámon? Nagyjából 2018. december körül vegyük fel a szudáni események fonalát. Azt mondta egy félmondatban, hogy ezért rendesen van a, szuná, a szudáni események mögött egy gazdaságpolitikai érdek, az olaj, és egy rengeteg-rengeteg olyan történeti-történelmi szál, aminek egy része gyarmatosítás, része ki kihasználni, csontig kihasználni a térséget, a térségben lévő embereket. De 2018. decemberében ezres tüntetésekkel indul el egy hullám, alapjában véve ezek a tüntetések hogyan, miért kezdődtek? Hát ahhoz vissza kell gyorsan mennünk, ha csak gazdasági 2011-re, ugye Dél-Szudán függetlenné válik, elszakadt. Ezzel már felrúgtuk a bandungi konferenciát, ahol ugye egyetértettek a volt gyarmatosítók. Bandungi konferencia idejét azért mondjuk el. 1964. Igen. Amikor megegyeztek abba a volt gyarmatosítók, és voltak éppen az akkori nemzetközi közösség, hogy a gyarmatosítók által meghúzott határokat nem változtatjuk meg. Na, itt ebben az esetben egyébként hozzáteszem joggal, mert ez az állam alakulat így, ahogy 56-ban létrejött, már magam is mondom, életképtelen volt, kódolva volt benne a mindenfajta etnikai törvény és egyéb konfliktus. Na, zárójeles kérdés a jövőre vonatkozó, amikor majd beszélgetünk, hogy ezért van a térségnek több országa, ahol kódolódva van pont ugyanígy, pont ez a konfliktus. Afrika Tehát Afrika ilyen szempontból egy külön érdekes Igen. terület. De visszatérve ide, tehát 11-be elválik, de nem csak, hogy elváltak egymástól, hanem hozományként a délszudániak elvitték az olajmezők 80%-át. Mázi, meggyengítették Szudánt. Nagyon érdekes volt, hogy amikor ott voltam, már akkor is a kínaiak nagyon komoly tér nyertek közel, százezer kínai volt akkor Szudánban. Ha naiv lennék, és nem lenne mondjuk kontingens külpolitikai magazinműsor, akkor most azt kérdezném Öntől, hogy hogy kerülnek a kínaiak a térségbe, könyörgöm. Ó, hát Afrikában ők nagyon jól vannak már évtizedek óta, sőt, most levéltári kutatásokat végeztem bizonyos kérdésekben, és már az 1940-es években már magyar diplomaták jelentettek arról, hogy a kínaiak, az úgymond nem, nem mifajta kommunista irányelveket valló kínaiak, milyen erősen nyomulnak Afrikába. Kínaiak nem egy-két évre terveznek, hanem évtizedekre, hanem évszázadokra. Tehát, Ez egy tényleg, kulturális hagyományú. Hát, irodalom. Tehát úgyis viselkedik, úgyis gondol magára, és úgyis csinálja a dolgait. Na most visszatérve erre a dologra, a kínaiak rendkívül pragmatikusan hátat fordítottak az északi szudániaknak, akikkel addig nagyon jó kapcsolatban voltak, hisz Darfurral kapcsolatosan nagyon sokszor a BT-ben a szudán elleni szavazásokat ők blokkolták le az olajért. Abban a pillanatban, hogy dél élet lett az olaj, rendkívül pragmatikusan a Dél-Szudániakkal építettek ki, ki jó kapcsolatot. Igenem, de mint mondtam, dél be volt kódolva a konfliktus a és a Nórek között, akiknek ugye megszűnt a közös ellenség, elkezdtek egymással foglalkozni. Hm. Már maga a vezetés úgy lett összeválasztva, hogy amikor én a szolgáltam, akkor volt a John Mebiorgarának ez a tisztázatlan balesete, amikor meghalt. Ő egy egyesítő. Dinka volt, de egyesítette a népcsoportokat. Szalvakír korán sem olyan határozott, olyan ö, hogy mondjam, ö, messianisztikus vezető, ö, mint amilyen garang volt. A helyettese pedig Ria Mahar pedig egy ö, rendkívül érdekes ö, személyiség volt, akiben szintén kódolva volt, hogy előbb-utóbb föl fog lázadni. Tehát... Ö, itt az első dolog, hogy anyagilag rendkívüli módon meggyengült észak tehát nem volt képes finanszírozni azokat a kiadásokat, hadsereg, titkosszolgatók, egyebek, amik a bázisát adták, hogy a kormányzat stabilan a helyén ül. A darfúri vérengzések és a Darfúban elkövetett atrocitásokba durván 300 ezer ember halt meg, és több millió menekült el. Tehát ez is egy igen kellemetlen hatást hozott az ország renoméjára, ugye a nemzetközi bíróság elfogató parancsot is adott ki a, a, a szudáni elnök ellen, amit egyébként az Afrika Unió arra hívta fel az országot, hogy bolygottáljanak, ne törődjünk a hülye nemzetközi bírósággal. Tehát ez is egy érdekes e, dolog volt ilyen szempontból. És ebben az időben volt, hogy mindenki nagy örömére az ENSZ e, emberjogi bizottságának ki volt a vezetője? Szudán. Tehát e, csak az be történhet meg olyan, Néha hogy a azt népírtást gondolom, elköveti, hogy ország igen. vezeti a humanitárius bizottságot, de visszatérve ezekre a dolgokra, eljutott oda a vezetés, aki maga is 89-ben ugye putcsal szerezte meg a hatalmat katonéputcsal, ráadásul ugye összefonódott rendkívül erőteljesen a, a radikális iszlámedgyágával, a, akivel ugye részben leszámolt Hassan el Turabival, de hmm. maga az iszlám törvénykezés, a saria és ezek a dolgok ott maradtak és támogatták ezt a rendszert. Tehát e, most fölvetette egy-két szakért, hogy ja itt most ugyanaz, hogy a stabilitás nem lenne jobb, hogyha a katonai kormányzat maradna. Szudán esetében nem. Egyiptomnál elkövette Európa és a, a fejletnyugat azt a hibát, hogy beavatkozott és tevőlegesen részt vett Mubarak úgymond leváltásába, és úgy gondolta, hogy egy európai stílusú demokrácia Észak-Afrikában, vagy Afrikában, vagy egy muzulmán országban működhet. Már rájöttek a vezetők, hogy egy despotikus vezető, mindegy, hogy szerezte meg a hatalmat, ha stabilitást képes garantálni, nem biztos, hogy jó dolog nekünk beavatkozni, és demokráciát erőltetni azokra, akik nem akarják a demokráciát. És Egyiptomban, ah, nem most az arab tavasz hullám egyik Tanulságáról beszél? Igen, mert Egyiptomba, ha megnézzük, teljesen demokratikusan egy radikális muzulmán szervezet szerezte meg a hatalmat, akik bár demokratikusan kerültek hatalomra, antidemokratikus intézkedéseket tettek, és végül a hadsereg mozdított előket őket pucsban, és ebbe kénytelenek voltak a nyugatiak bele nyugodni, mert a alapvető demokratikus értékeket kibiztosította Egyiptomba. A hadsereg, aki pucssal döntette meg a demokratikusan megválasztott, de antidemokratikusan kormányzó. Egy nagyon hasonló most tapasztalható azért Szudánban most 2019-ben. Nem. Szudánban, egy, egy a különbség, Szudánban mindig is elnyomták a népet, és azok a minimális dolgok sem valósultak meg. Egyiptomban nem történt meg ami mi Szudánba, hogy az északi arabok Szó szerint azt mondták a dzsantzsavid milíciáknak, az arab milíciáknak, hogy nyugodtan gyilkoljátok le a feketéket, mert nem számítanak, mert nem jó muzulmánok. Segítsen kronológiában azért felvázolni ezt az évet, hogy 2018. decembere a tüntetések elindulnak, és aztán azt mondom, múlt hét csütörtökön lemondom már el Besírt, talán, hát nem vagy, vagy mi, tehát hogy, igen, hogy a kettő között mi történt, miért, és egyébként hogy jutott erre a nagyon bölcs döntésére mégiscsak. Hát nagyon csak... egyszerű, ugye Basír nem akart lemondani, sőt szerette volna hatalmát bebetonozni egy újabb alkotmány módosítással, akkor mentek ki az emberek az utcára, Először karhatalombevetésével próbált próbálták őket visszaszorítani. Ilyen. Rövid időn belül kiderült, hogy a rendőrség és a hadsereg bizonyos része már a tüntetőket támogatja. Tehát az alacsonyabb rendfokozatú tisztek, a sorkatonák, az alaprend, tehát az utcai rendőrök, míg a vezetők, illetve a szolgálat szilárdan áll a rendszer mellett. Uh -huh. Fegyverhasználatra is sor került, száznál több tüntető gyilkoltak le, illetve ami még a tüntetéseket elősegítette, hogy a kenyér, illetve az üzemanyag uh, árát jelentősen megemelték. Én pont Algériában voltam ilyen professor úrral az arab Tavasz idején egy konferencián, kimentünk az utcára, aznap jelentették be, hogy a kenyér árát fölemelik, több százezer ember ment ki Algír utcáira, verekedések voltak, és enyvek, mi magunk is láttunk ilyet de ettől függetlenül nyugodtan közlekedhettünk a városba, és másnap, amikor bejelentett a kormány, hogy bocs, téves volt az ár és minden visszaállt az eredetibe, az emberek nem mentek ki az utcára. Tássak karakterét milyennek ítéli meg? Milyennek látja? Milyennek látta? Én találkoztam vele személyesen is 2005-ben Elfázerben. Egy rendkívül érdekes ember, még a afrikai diktátorok között is. Ugye az afrikai vezetők többsége, főleg az arab világban több gyereke, több feleség, mert ugye ez is a hatalmát mm -hmm. és a ő plusz dolgait mutatja. annak egyetlen egy gyerekéről nem tudunk. Nem tudunk róla, hogy házasságba élte, hány felesége volt. Tehát a magánéletét rendkívülű módon el tudta titkolni. Melynek oka? Igazából nem A azt mondja, hogy... Hát gondolkodsz, lehet, hogy nagyon jól tudta védeni, nem tudni. Még, még másoknál tudni lehetett a balkézről való gyerekeket, és itt nálam nem. Tehát ő ezt a részt nagyon, nagyon elzártan tudta kezelni, és ő rendkívüli módon kiszámíthatatlan volt. Tehát ugye, amikor megdöntötték 89-ben a polgári kormányzatot, Hassan El Turabi volt az ő fő ideológusa, uh -huh. aki az iszlám értékeket próbálta. Ugye Nimeri érában ők a szocializmussal is kacérkodtak, nagyon sok szudáni tanultukatkor Magyarországon. Puhítani, ke kerekíteni próbálta, nem vagy próbál, nem Sőt, pont erősíteni kereltet, a sariát? Nem rendkívül erősen. Peré. Sőt, Darfurban azt csinálták, hogy összegyűjtötték a különböző törzsi vezetők gyerekeit, iskoláztatásra kartumba vitték őket. Kvázi ezzel fogták a szülőket is, hogyha nem úgy ugráltak, ahogy a központi kormányzat akarja, bármi történhet a gyereketekkel. Igen, ám csak egy idő után Turabi túlságosan uh, uh, sok dolgot akart Basírnak megmondani, és túlságosan nagy hatalomra és befolyásra tett szert. Uh -huh. És abban a pillanatban uh, a Basír elnök se perc alatt lefogadta, és száműzetésbe küldette. Mindjárt folytatódunk Besenyú Jánossal. Dr. Besenyő János van itt velünk az Óbudai Egyetem Biztonság Tudományi tudom, Doktoriskajának oktatója, aki egyébként járt kint Szudánban, illetve Darfurban. Gyors kérdés a mai napig, zárványként értelmezendő Darfur. Hát én semmiképpen sem tekinteném ö, zárványnak. De ami történik, az, az, az reprezentelje azt, ami az országban történik. Hát igen, hisz darfur a része. Tehát máshol is a Nuba-hegységben is követtek el hasonló atrocitásokat, bár ott sokkal hamarabb tudták stabilizálni nemzetközi erőbevetésével a, a, mondjam így, a a helyzetet, még Darfurban mai napig is azért vannak problémák. Bár uh -huh. már korán sem olyan éles a konfliktus, mint korábban volt. Tehát amikor én ott voltam, akkor volt a csúcspont, majd utána az Afrika Unió nem volt képes a műveletet folytatni, így átadta azt az ENSZ számára. Az ENSZ valamilyen módon azért stabilizálta a helyzetet, illetve maga már a kormányzat került olyan helyzetbe, hogy annyira nyíltan nem folytathatta a feketék elleni támadásokat, mint korábban. Visszatérve decemberre, ugye jöttek a tüntetések, és előbb-utóbb azt ésre észre Basír elnök, hogy elfogyott körülött a levegő. Még a titkosszolgálatok kitartottak mellette, a vezetők kitartottak mellette, de már le kellett váltani a civil kormányzókat, helyettük katonákat. Azt mondja, hogy le kellett váltani. Miért? is? nem tudtak együttműködni, vagy... Nem bízott bennük? Mind a kettő előfordul, tehát részben nem bírták az államfő bizalmát, ugye Basír, mint katona, sokkal inkább bízott a katonákba, akiknek parancsod lehetett adni, számon lehetett kérni Akik őket. Akik aztán ellene fordultak? Igen, ugyanis hmm. szerették volna túlélni ők és Tehát eljutott oda ez a vezetés, hogy látta, hogy ezeket a tüntetéseket nem lehet ejfoltani erővel. Látta, hogy az alacsonyabb beosztású katonák, rendőrök, akik maguk is úgymond a népből jöttek, azok bártak a nép mellé. Látták, hogy a középkategória. Ezzel egy következő csöppet nyitnánk meg, hogyha megkérdezném azt, hogy egy katona meg egy rendőr hogyan áll be egy tüntetőtömeg mellé, de ez is azon témák egyik, amit zárójában az előbb megjegyeztünk. Nagyon egyszerű két mondatban, neki is gyereke van, neki is felesége van, ő is a helyi óvodát, iskolát használja, ő is a boltból, piacból él, neki is ennie kell, főznie kell, és a családtagjai nem mind rendőrök, nem mind katonák és már nem tart abba a helyzetben az ország, hogy meg tudja vásárolni a lojalitásukat úgy, mint korábban, uh -huh. hisz nincs megfelelő összeg a számláján, amivel rendelkezhetne. Tehát ez az ország egy gazdasági recesszióban van, zuhan nefele, nagyon sok pénzt kellene ahhoz kifizetni, hogy a rendőrség és a hadsereg lojalitását biztosítsák. Múlt, egy csütörtökön lemond, vagy lemondatják, vagy valami utamodon rábírják, a már Igen, ezért arra, hogy most tovább, mert Igen. hogy nem tudja megfizetni az erőszakszervezeteket többé, ezért az erőszakszervezetek vezető úgy gondolják, hogy nem akarnak polgárháborút, mert akkor ugye egy polgárháború, vagy felkelés esetén az ő pozícióik is veszélyben vannak, hisz lehet nyerészkedni, de nem biztos, hogy nyernek. Ezért mi a az első vonalból. Visszaléptetik Basírt, hivatalosan lemond, lemondatják teljesen mindegy, őrizetbe veszik, elviszik valahol, ha senki nem látja. Az, hogy ezek után mi jön, az egy különböző forgatókönyv lehet, majd elő, előre lép a miniszter, akinek egy baja van, hogy legalább olyan sötét lelkű, mint Omar Elbasír. Tehát ugyanúgy pucsal került hatalomra, katonai titkosszolgált vezetője volt, részt vett tevékenyen a darfúri mészárlásokban, ő irányította a dzsundzsavid milíciákat, és ez az ember kezd el beszélni demokráciáról, szeretetről, nemzetről, hazáról. Na most hát gyorsan kibújt a szög a zsákból, mert két nagyon erős csoport van a felkelők között, az egyik a szakszervezetek, a másik pedig a, a nők. Ugye a tüntetők 70%-a nő, és ők kőkeményen visszautasítsák, hogy sarja legyen, hogy a nőket másodrendű állampolgárként kezeljék, tehát most a nők előre állt. Akkor ez azt jelenti, hogy kezd átszíneződni ez a tüntetés? Már átszíneződött, ugyanis polgári kormányzatot szeretnének, nem azt, amit a katonák felajánlottak. Mit ajánlottak a katonák? Lezárjuk a határátkelő helyeket, repülési talalom, két évig lesz egy átmeneti katonai kormány, meg két év múlva szabad választások, illetve tehát rendkívüli állapotot vezetünk be. Na most erre azt mondták a cívek, nem. Most uh -huh. legyen választás, civilek vegyék vissza a hatalmat, a hadsereg garantálja a törvényes választásokat, de ne olyanokkal, akik Basírnak a barátai e, kollégái voltak. Hisz ki az, aki vezérkarfőnököt csinált ebből az emberből? Basír. Ki az, aki kinevezte a katonai titkosszolgat életére? Basír. Ki bízta meg, hogy a John Javidokat e, irányítsa velük kapcsolat? Basír. Tehát ez az ember ugyanaz, mintha Basír a posztján maradt volna. Tehát ők voltak éppen a hatalmukat akarták átmenteni, átmenteni, és elhitetni az emberekkel, hogy demokratikusak leszünk. Tehát csak átfestették volna a cégért. Most itt két változat van. Ugyan bejelentették, hogy most ez a kor, tehát egy, ő hátraléptették most a és egy másik tábornok vette át az uralmat, <gül> aki elfogadható. Ez nem olyan, mint a Harry Potterben a varázslósak, és köszönöm. Jó, mindegy, igen. Hát igen, ez is varázsló, az is varázsló, csak ez egy kicsit jobbnak tűnik, kedvesebben mosolyog, el tudjuk róla hinni, hogy emberibb, de hát ugyanaz a kategória. Na most annak jelen, hogy a tömegek kövzölték, hogy nem bejelentették, hogy ez az ideglenes kormányzat fölállt, és ez a menetrend. Na most két verzió van, folytatódnak a tüntetések, és a hadsereg fogja elfolytani erővel a tüntetéseket, de az előre nem látható problémákat hozhat, hisz az alaprendőrök és a katonák, akik a fizetésüket sem kapják meg rendben, azokat az embereket támogatják. B-verzió, nem látok olyan erőt, kormányzati, vagy bocsánat, polgári oldalról, polgári. aki kormányzati szerepre készülne, bár Szadikel eh, Madi, ugye ez az a, annak a Madinak a leszármazottja, aki az 1800-as években a ellen felkelést eh, hirdetett, majd megalapította a saját kis birodalmát. Eh, és ők is muzulmánok voltak, ők is a sariját vezették be. A mai felfogás szerint a radikális muzulmán kategória volt, de ők alakították át ezt a os függetlenség után egy pártá, és most ennek a számizott vezetője visszatért szudánba ami érdekes. De nem látok olyan, sőt, úgy hallom, hogy turab is visszatért a szintén száműzedésbe készer, kényszerült ideológus, tehát nagyon kíváncsian várom, hogy ez a tavasz, illetve ez a nyár elő mit fog hozni Szodánba. Nagyon köszönöm a kimerítő háttértudását. Dr. Besanyú János, az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolának a oktatója volt a 117 perc vendége.